Спад на цените на петрола, хаос и на китайската борса. Неспокойна международна обстановка продължава драмата с Сирия. Годината завърши с напрегнати отношения Русия-Турция. Някои български политици посегнаха към геополитиката като инструмент във вътрешнопартийните битки и размествания. Интересен е погледът отвън на анализатор като Асена Сенов, доктор по економика и международни отношения на университета Джордж Вашингтон в Съединените щати. Какво от старата в новата година ще остане като предизвикателство. Казвам добър ден на доктор Асенов и го питам какво ще се случи най-важно в 2016 избори президентски в САЩ и в България. В економически план глобалните дисбаланси в света съществуват и продължават да тегнат на световната економика. На първо място това са търговските дефицити в САЩ и излишъци в Китай, бюджетни дефицити в повечето европейски страни и в САЩ, забавянето на растежа в световната економика Китай и глобалните последици от това, свободното падане на цената на петрола и цените на суровините. Тази седмица, ето мина, китайската борса се срина, американската я последва. Що се касае за президентските избори в САЩ, например, то наистина тази година е година на край на един политически цикъл на два-мандатното президентство на Обама и Америка влиза в така наричния период на президентство на Куца-Патица, т.е. един президент, който има сравнително слаб дебен ред. Предстои седмица, в която президента ще има адреса към нацията и първите сигнали са, че този адрес ще бъде фокусиран върху дългосрочните намерения на Америка и не толкова върху изкарването на мандата на президента Обама. Очертават се наистина и интересни избори в Америка. Какво очленявате като най-интересно в ситуацията, в която се намира България днес? Навръх нова година доставките на газ от Русия смениха посредника си овергаз, случката Доган Местан, напрежението Турция-Русия, кое според вас е най-интересно за наблюдение? На повъхността като нищо ново, защото от една страна се вижда, че България продължава да бъде място на неумерски амбиции, на две бивши империи, Русия и Турция. От друга страна, традиционно, в България винаги се намират хора, политици в това число, които да подкрепят едните или другите амбиции. Може би многото и интересното в случая е, че всъщност всички тези неща, които се изброиха като така, неща, които в някакъв степен уж случайно се случиха около коля Девкана на годината, интересното е, че те всъщност нямаха така сериозни економически последици и сътресения, т.е. живота в България продължи сравнително нормално, ако изключиме това, че пак една партия си сменя лидера. Проблема на България в момента е всъщност и на българите, ако щете, е разминаването на очакванията за бързо и съществено подобряване на качеството на живот, което се разминава с същинското подобряване. Българите трябва да бъдат малко по-търпеливи, трябва да бъдат малко по-трудолюбиви, дисциплинирани, и да си кажат, че за да порасне баницата, някой трябва да вложи труд. И тази баница трябва да се направи. Тоест трябва да се помисли, кои са у нези двигатели на економическия растеж, не само на равнище държава, но и в семейството. Защо, примерно, хората имат по-низки доходи, може би куца нещо в тяхното образование, в техните умения, в техния опит. Каква е прогнозата ви за световните сили, респективно Съединените щати и Русия, въпреки, че знаем, че не живеем в двуполюсен свят? Трябва да обаиме Китай и трябва да добавим страните, развиращите страни, може би групата БРИКС, както е известна, въпреки, че там нещата са с така малко по-неочаквана така динамика. Ако погледнем САЩ от една страна, в момента като че ли това е най-стабилната економическа зона на света, стабилен економически растеж, макар и с ниски темпове, намаляваща безработица, лихвения процент започна да расте и най-големия риск за американската економика в момента всъщност е потенциалният срив в разтежен на китайската економика. По някои оценки на брутния вътрешен продукт на Китай, като покупателна сила, всъщност те произвеждат най-много. Китай е световната фабрика, там е манифактурата на света. Проблема на Китай е, че в последните години, 10-15, този растеж беше поддържан с много изразена роля на държавата. Някои економисти биха го нарекли държавен капитализъм. Потенциала на този модел започна да се изчерпва. Започна на обесцениване на Йоана, вътрешния дълг. В 2015 година началото имаше един много сериозен бум на китайската фондова борса. Последва много силна корекция, в резултат на което се почувства едно относително намаляване на доходите на хората от там и от тяхната покупателна способност. Забавенето на китайската економика продължава и към този момент и според някои очаквания това забавене може да стигне до под 5%. А това вече означава намаляването на търсене на стоки, които се произвеждат от американски фирми. Не е тайна, например, че един от най-големите пазари на iPhone, а и на много други американски продукти е именно Китай. И ето там идва риска за Америка. Много от американските фирми са се изнесли производството вече в Китай. Там е производството, голяма част от пазара на тези американски фирми също е в Китай. Един срив в търсенето на стоки, произведени от американски фирми, означава срив и в американската економика. Не знаем какво следва след модела на държавен капитализъм и тук е мястото да добавим Русия. Русия е един а, интересен феномен. За последните 15-20 години Русия направи много неща, за да преструктурира военно-промещен си комплекс. Русия отново стана един от основните износители на второ място на оръжие, например. В Русия се извърши, може би, революция, не силна дума, в стопанство. Русия изнася продукти за милиарди долари по целия свят. Зърнени храни, това число и продове, примерно. Но Русия днес се среща с един огромен риск и той е свързан с намаляването на цената на петрола. Руската економика към този момент е на граница на рецесията. Тази рецесия е свързана от това, че петрола вече наближава 30 долара за барел. Това е далеч под производствените разходи на някои от местата, където се добива този петрол. Това означава на практика намаляване на приходите в твърда валута, намаляване на инвестиционните програми в петролната индустрия, но и не само в петролната индустрия, защото голямата част от тези доходи се преразпределяха за социални програми, за други инвестиционни програми, в това число и във военната промишленост. Намаляващи приходи от срива на цените на нефта доведоха и до обесценяване на рублата. В личната на Русия в конфликта в Сирия доведе до това, че нейните бюджетни разходи за военни нужди ще трябва да растат. Така че в близките месеци, може би години, популярността на Путин ще бъде подложена на много сериозен натиск, защото част от тези социални програми и грантове, които Путин раздаваше за економическо развитие, и социално развитие, за културно развитие, може би ще трябва да бъдат урязани. Европейския съюз е разтърсен също от различия по отношение на беженците, връщане към модела на границите, къде България трябва да търси националния си интерес при така стеклите съобстоятелства. Европейския съюз е на един кръстопът. Този кръстопът, тя беше поставен още с проблемите с Гърция, сега с иноргационната вълна, задава се референдум в Великобритания, Економиката е на границата на рецесия и на растеж. Периферията на Европейския съюз, Гърция, Испания, Португалия, Италия, наред с други държави, Франция имат много висок държавен дълг. Така че има много сериозни дисбаланси. Какво означава цялата тази европейска среда, економическа среда, политика среда и световна за България? Първо да кажем, че ниското евро е добре за България, защото това подпомага износа. Световните цени на суровините и на петрола продължават да падат. Това също е един благоприятен фактор за България, защото България внася много енергоносители, внася много суровини. Това ще намали разходите на хората на безинстанцията, когато си плащат гъста за битва и потребление, но това ще намали и цените или най-малко ще задържи ръста на цените за много други продукти. Така че това е един добър стимул за растежа в България. Що се касае до националния интерес на България в тази доста поплетена геополитическа и економическа обстановка? Първото нещо е България трябва да си пази външните граници. Защото в България е външна граница и на Европейския съюз. Заговори се за премахване на Шенген, временно или постоянно. Моето лично мнение е, че България има нужда от Шенген. А в дългосрочен план, що се касае до националния интерес на България, България има нужда от това да има повече Европа, да има повече свободно движение на капитали, на стоки, на хора. Смятате ли, че българските политици са наясно какво се случва в геополитическото поле и къде е националният интерес на България? Аз се страхувам, че нашите политици, всъщност част от тях за съжаление, наистина може да се превърнали в, така да се каже, инструменти на международни лобистски машини. В инструменти за прокарване на едни или други интереси, които не са непременно българските национални интереси. Разбира се, възможно е Русия да има и да инвестира в полицейския живот на България. Дали това е добре за България, със сигурност не е добре, защото България трябва да има свой политически елит, своя политическа класа която да бъде водена от чистия български интерес в стила на Васил Левски. Над всичко отечеството. Дали това е така? Дълбоко се съмнявам, че е така. Аз гарантията гаранцията всъщност, в Европейския съюз, в налагането на едни културни, политически и най-важно правови норми за ограничаването на подобни лобизми. Покарването на подобни лобизки интереси е твърде сложно, за да може да бъде толкова лесно открито и да бъде толкова лесно елиминирано. До каква степен нерешените въпроси от миналото ще продължат да са част от невидимата игра днес? Ако направим едно сравнение между всички източно европейски страни и България по отношение на прогреса, които направиха те в издигането на качеството на живот, като че ли България направи най-малкия. Не като че ли има данни, които показват, че България направи най-малкия прогрес. За съжаление, зад колисието на елита, зад колисието в политиката продължават да задушават така нацията ни. Корена на злото е в липсата на една реформи в здравеопазването, в образованието и най-вече в съдебната система. Усещането, че всеки е равен пред закона, от депутата, от президента, през министъра, през депутата до обикновения човек, ето тук, аз живея в района на Вашингтон, ако депутат злоупотреби с алкохол, спират го и той отива там, където му е мястото. Никаква защита! на минутата. Това в България, за съжаление, не става. Върховенството на закона липсва. Олигархичните кръгове продължават да са там. България харчи сравнително много пари, примерно за социални програми, в това число за образование, за здравопазване, но крайния резултат го няма. Стига се до там, че България се оказа в едно положение, при което имаме 20% бедност една бедност, която се оказа, че е масова, застойна. И една значителна част от хората не му виждат края. Доколко българите в чужбина могат да са вразумяващ фактор а, за българската реалност? Как хора като доктор Асанов, работещи в други страни и среда на прозрачност и правила могат да помогнат с погледа си отвън? Това е много хубав въпрос. Всеки божи ден се задава въпроса с какво хората като мен могат да помогнат на България. Освен с това да изпратят средства на роднините си. Винаги съм си мислил, че държавата Израел е пример за това какво може да се направи с диаспората. За съжаление в момента няма системна връзка между държава и емигранти. Между български фирми и емигранти, между български институции и емигранти. Искам да ви кажа, че има стотици български учени по целия свят от Япония до Америка, които работят по върхови технологии. Техните контакти с България са нула. С Какво можем и ние да допринесеме? Очевидно е, че има държави, които, например, привличат техните граждани да се върнат обратно с специални програми. Те да бъдат в полза на народа, като са се родили. За съжаление, аз съм песимист в някаква степен, защото Българската диаспора е загубила вяра, че нещата в България ще се оправят. Че ще има върховенство на закона, че когато дори в България, техният труд ще бъде достойно оценен и някой ще се слуша в тях. Ще ви дам един пример. В Средните щати едва около 6-5% от хората, имащи право на глас гласуваха на последните избори. Въпросът беше само за референдума, но все пак това е показателно. Нещата не са по-добри в Западна Европа. Падането на цените на петрола, какво се случва геополитически? Падането на цените на петрола, първото нещо, което <съща> трябва да се знае, че става въпрос за едно огромно преразпределение на световните доходи. Второ, за съжаление, ще се види един силен отлив на инвестиции в зелените технологии. Така че зелената енергийна революция най-вероятно ще се забави. Горката планета Земя най-вероятно ще трябва да понесе още допълнително парникови газове. И накрая, доктор Свенов, интересно ли вие какво ще стане с избора на генерален секретар на ОНЕ и шанса на България? Ами да. първо ще се чува за българите по света. Аз имам щастие да познавам една от двете потенциални кандидатки на България – за този пост. Жалкото, че България трябва да направи избор между двете. Коя от двете, ами отговор на този въпрос в някаква степен се държи от руската и американската дипломация. Към този момент моето усещане е, че двете дипломации имат различни предпочитания. Искам се надявам, че тези две дипломации ще се обединят около една от двете български кандидатури, защото до няколко месеца българското правителство всъщност трябва да номинира една от тези две кандидатури. Всъщност от това, което четат тук в Американските вестници, преса, от хората, с които съм общувал, това число и мои студенти. Една моя студентка работеше всъщност с Сирина Бокова, например. Има твърде добри отзиви и за двете кандидатури на хора, които са абсолютни професионалисти. Надеждата ми е, че която и от двете да се избере, да бъде избрана, дай Боже да бъде избрана българка, това ще бъде добре за България и това ще прослави България, защото съм сигурен, че те ще свършат изключително добра работа. Асен Асенов, доктор по економика от Вашингтон.